Madanetako saio berezi honekin jarraitzen dugu eta nabaituko duzuenez, kalera jetxi gara eta kalera zeba, ba kalean ibiltzen delako Herriko Ipuin Kontalaria den Jose Mari Carrere, Kaio Jose Bueno, kalean baino ta hernetan. Ba, taverna da, tavernatik ta herna ibiltzen. baino Ipuinak kontatzen ere, bai, ze Ipuinak edasten. Bueno, kalean Ipuinak edasten, ze ta kontatzen. Ez da ere. Bueno, herri honetan eztentsa ikontatu dut aneik. Ala ere, baten bat egadetu bainoen zede Montu Zeditun Josemari Karri zintzirik erratian gorko zailoan, bezamardugu jaietako pertsona inikustu despetxoenetakoak edo despetxoenak ez badira, xantita maialen direna, ez? Gure herri honetako erraldoiak Eta aurten, ba berrikuntza bezala, berei buruzko, bai, puin bat idatzi duzu eta publikatu duzu, ez? Zuki idatzi eta idoya beratari bidek barrastu. Bai, bai, bai da, eta udalak editatu. Bueno, eta tantai, edo, ezeko elkarte, bueno, bai, bai ez da batek que... proposatuta guri eh? proposatuz egiten hori encargo bat egitea nahi dugun nahi dugun eskontatu dena baina nola non kokatzen dituzu nola, nola egiten duzu segipuñazmatu egin duzu, Claro. <risa> ba, ba azken finean gigante egin da herri guztietan dago de giganteak ordan ze berezitaz una egon eh, daiteke egure eh, eta paseikoak esatera do, o politagoak izateaz gain, ezta? Morranaz asmatzen zu bat eta baita lotuta ni genuta na ere lotuta herriko lekuekin, ezta? Oda melilla eta baita mitologia gentiliak sartzen dira talako fiskat ideia da imaginario, sortzea, da imaginario bat sortzea. Imaginario bat sortzea hauen gainean eta imaginari hori lotuta ba... Ernteko eh, leueekin hau da mendialdeko errentlea ere betiia goban aurban hogeeta itsaso egin lotura handia da izan du beti zeriko arradia baita mendiarekin ere. Orra, ainarbeko basua eta hortik altatzen zien. Ego urrak, barkuak eta itxeko, eta zu importantean induzte hori, eta ainarbeko eh, burdinola. Oso, oso, oso importantea bere garaian, horren urrazpian dauen. Horren gauza, lotu, baita ere, herriko horrengan, imaginario bat eh, sortzeko, herriari lotuta eta giganteekin. Eta horrek, ez berri ditu batek besteak ditu. Tez plazartu edo zu ez, uri aldetikak, baina marrazke ere mordozka duka, ez? Bai, baina nagozko lehiago, baina nagozko lehiago, baina nagozko lehiago, baina nagozko lehiago guztatzen Bai eta gainean bi istorio dauden. Istorio bat da, baina testa tam bat, baina ilustrazailak ere delaite ber egin du zero urtatik adaptatuta. E elementu berriak esatu ditu zube ikusi ditut eta hor ba, ba, no, bai, ba, da ez dela bakarrik nondekal datosa, baizik eta nser egite dut. Azkenfinean hor horragatik esatez da imaginea txupetenare Iruñatik edo datorren gauza, da, ez bai hemen sartzen duzu eta justifikatzen duzu na baita, ezta. Hor da, ola, zen ikusiute gaur egun e, badagola imaginarioaren globalizazio bat. Horbiz egitek berriña, ezo. Eh, Kotez eta gaitzara dut dute gauza bera, horrean berrezu eh, lekuan lefuko horrekin ba, imaginario berriak. Ba, Gaganiztasun emateko, ez da? None ero ze daiteke? Ba, uste dut eta mirentzun, ez da? Oztantak lakalian. Uh -huh. Az Azkenean ospetxo egingo zeherrian, aurren artean gutxinez, eh? bera ikasko ministeri dituzte herraldoiak, e? Eh? Ba, eh, ospetxo, eta ba, ospea eta ospela, antzekoak dira. Bueno, José María, vale, es que acaso.